Angua přestala z pokusy strhnout si obojek o lodní přepášku. Nešlo to a stříbro, které se jí tisklo na kůži, ji současně mrazilo a spalovalo. Kromě toho, i když stříbrný obojek na krku vlkodlaka je sakra nějaké to, s ní zacházeli dobře, nechávali jí pravidelně dřevěný talíř plný jídla a ona dovolila svému vlčímu já, aby žrádlo zhltlo, zatímco její lidská polovina přitom zavírala oči a ucpávala si nos. Dostávala mísu vody na Ankmorporské poměry celkem čerstvou. Rozhodně skrze ní dohlédla až na dno. Bylo tak strašně těžké přemýšlet ve vlčí podobě. Bylo to jako pokoušet se otevřít dveře, když jste namol opilí. Je to možné, ale musíte se soustředit na každý jednotlivý krok celého procesu. Ozval se jakýsi zvuk. Vstyčila uši. Něco narazilo do dna lodi a v zápětí znovu. Doufala, že je to útes. To by znamenalo pravděpodobně zem. S trochou štěstí by mohla doplavat na břeh. Něco zacinkalo. Zapomněla na řetěz, byl naprosto zbytečný. Cítila se slabá jako kuře. Pak zazněl tlumený rytmický zvuk, jako když se něco prokusuje dřevem. Těsně před jejím čenichem pronikl lodním dnem tenký kovový hrot a vyjel z něj zhruba tři centimetry. A někdo promluvil. Slova byla vzdálená a těžko srozumitelná. Je možné, že je dokázal zaslechnout ten její skvělý vlkodlačí sluch, ale faktem bylo, že kde si v moři pod jejími tlapami se odehrával tento rozhovor. Uh, přestaňte už konečně šlapat, desátníku noby. Jsem mladobej, jak byl, seržál. Nenašlo by se tady mrtvák jídlo? Je tam ještě trocha té česnekové klobásy. Nebo sýr, taky studené fazole. Jsme tady zabření v pěksle, kde není skoro vzduch a máme jíst sýr. A nebudu komentovat ty fazole. Je mi to moc líto, pánové. Věci se najednou pohnuli příliš rychle a já musel vzít nějaké trvanlivé potraviny. Dobře, že být pak. Prachu přalidněno. Tady jasně mě chápete. To spravíme jen co se setmí a my se budeme moci vynořit a doplnit vzduch. Nebo docela stačilo, kde jsme se už mohli zbavit toho vzduchu, který pady máme, a vám zase řeknu já. Anguino psi se nakrabatilo, když se pokoušela najít v tom všem nějaký smysl. Ty hlasy znala, přestože byly hodně tlumené, poznávala jejich zabarvení. Vzdálený pocit, který si probojoval cestu mlhami zvířecího intelektu, říkal přátelé. A v malém, nezměnitelném středu jejího mozku lidská myšlenka Dobrý bože, ještě chvilku a budu někomu olizovat ruku. Položila hlavu znovu na podlahu těsně vedle kovové špičky. O Představu, jak jsme to asi měli udělat, mladíku? Už o tom mluvíte zás. Potápět lodi? Nedovedu pochopit, jak někoho může něco takového vůbec napadnout. Jména. Některé z těch hlasů měly jména. Myšlení bylo čím dál tím obtížnější. To zabíralo stříbro. Jenže kdyby přestala myslet teď, už by nikdy v životě nemusela znovu začít. Dívala se na ocelovou špičku. Bylo to špičaté železo, jehož závit byl ostrý. Ten maličký zbyteček lidského vědomí vztekle ječel na mozek vlka a pokoušel se ho přimět pochopit, co je třeba udělat. Bylo po půlnoci. Muž na hlíbce klečel na palubě Ahmedovi lodi a třásl se. Vím dobře, co jsem viděl, Vali. A ostatní to viděli také. Něco se pozvedlo vln za lodí a začalo nás to pronásledovat. Příšera! Ahmed se podíval na kapitána, který pokrčil rameny. Kdo ví, co všechno se nachází nad němorskem, Vali? Ale ten dech! ozval se strašlivý řev a vzduchem se rozšířil zápach tisíce latrín. A pak obluda promluvila. Skutečně? Zajímal se Ahmed. To je velmi neobvyklé. A co řekla? Nerozuměl jsem jí. Muževa tvář se pokřivila, když se pokoušel vybavit si neznámé slabiky. Znělo to jako, u uh, bohů po dlouhý době je lepší být venku než vevnitř, Seržo. Ahmed se na něj pozorně zadíval. A rozuměl si tomu? Jak to myslíš, voli? Vy jste v Angmorporku nestrávili příliš dlouhý čas, že ne? Ne, Vali. tak se vrať na své místo. Muž nejistým krokem odešel. Ztratili jsme rychlost valy, řekl kapitán. E, co když se nám ta mořská obleda přisála na kýl? E, vaše výsost rozhodla potěšit se žartem, ale kdo ví, co všechno bylo vyrušeno vynořením nové země. Měl bych se na to asi podívat sám, prohlásil 7. hodinový Ahmed. Sám se vydal na záď lodi. Temná voda těšež plouchala a syčela a loď za sebou nechávala zelenkabě opalizující brázdu. Dlouho sledoval prostor za zádí. Lidé, kteří nejsou dobrými pozorovateli, v poušti dlouho nevydrží. V poušti může být stín v měsíční záři skutečně jen stínem, ale může to být jedna z desítek věcí, které touží pomoci vám doráje. Rusové se setkávají s mnoha stíny té druhé kategorie. T Rus není jméno, které si dali sami, i když v poslední době mají sklony ho z pouhé píchy přejmout za své. To slovo v překladu znamená nepřítel. Nepřítel kohokoliv. A není-li kdokoliv po ruce, pak nepřítel každého, kdo po ruce je. Když se opravdu soustředil, byl skoro přesvědčen, že asi 90 metrů za lodí pluje temný stín, něco, co jen minimálně vyčnívá z vody. Drobné vlny se pěnily v místech, kde žádné vlny být neměly. Vypadalo to, jako kdyby loď sledoval nízký útes. Ale, ale... 71-hodinový Ahmed nebyl pověrčivý. Byl podvěrčivý, což ho řadilo k lidské menšině. Nevěřil na věci, na které věřil kdo, ale které ve skutečnosti neexistovaly. On naopak věřil na věci, které existovaly, ale na které téměř nikdo nevěřil. Naštěstí i podvěr existuje poměrně dost. Od známého říkali mi, že udělám nejlépe, když se v tom nebudu přehrabovat, ale přes klasické na co si nesáhnu, tomu nevěřím, až po všeobecně používané občas se něco takového prostě stane, jenže mě by zajímalo. V zásadě nebyl nakloněn tomu věřit v mořské obludy, zvláštěné v ty, které umějí mluvit Ank Morporsky, ale připouštěl, že na světě existuje mnoho věcí, které nezná. Daleko za také zahlédl světla lodi. Nezdálo se, že by se vzdálenost zkracovala. Tomu dělalo větší starosti. 71-hodinový Ahmed pod vědomým pohybem zvedl ruku a i v temnotě naprosto bezpečně nahmátl ruku svého zakřiveného meče. Nad ním ve větru tiše skřípala hlavní plachta. Seržant Tračník věděl, že se blíží k nejnebezpečnějšímu okamžiku své kariéry. Ale nedalo se nic dělat. Už neměl jinou možnost. No, když teda přidám svý písmena O a, a tohle D a, a E a, a, a, a Z a, a, a, a T, řekl a pot se mu řinul po růžových tvářích, Můžu použít tohle V, co už tam je, a dostanu e, odvést. E, a, mne, mne, a v tom případě dostávám to... J, jak to říkáš těm modrým čtverečkům, Leo? Třikrát hodnota písmené, odpověděl Leonardo da Kverm. Skvělý tak, seržante, přikývl Lord Vetinary. Zdá se, že tím jste získal nejvyšší skóre. E, e, no, skoro to tak vypadá, siré, Ale tak se mi zdá, že mi tady zbylo U, N, A, EŠ a E a T. Tím se dostávám na čtvereček třikrát hodnota celého slova, jestli se nepletu, a obávám se, vyhrávám hru. Seržant Tračník si z hluboka vydechl úlevou. Dokonalá hra, Leonarde. Jak jste říkal, že se jmenuje? E, no, já ji říkám hra se skládáním slov z písmen, která jsem předtím pomíchal, můj pane. Aha, ano, to je jasné. Je to výborná hra. A já mám jenom tři blbý body. Náhodou nevím, co bylo špatnýho na těch slovech, to jste mě nedovolili použít. Jsem si naprosto jistý, že takový slovo by nechtěl žádný gentleman znát. A jako x bych byl dostal dneset bodů. Leonardo zvedl hlavu. Zvláštní, zdá se, že jsme se zastavili. Natáhl se a otevřel poklop. Dovnitř okamžitě vnikla vlhká noc a poměrně blízko se ozvaly hlasy jasné a srozumitelné, jak už bývají hlasy, které se nesou nad vodou. Pohanská klačtina, o čem se to tam dohadují? Který velbloudí syn přesekl hlanovi, Řekl lord veterinary ani zvedl hlavu. A nejenom lana, podívejte na tu plachtu. Hej ty tam, pojď sem a pomoc mi. E, nevěděl jsem, že mluvíte klacky, pane. Já? Ani slovo. Ale právě jste... To tedy ne. E, aha, jasně. Kde jsme, Leonardo? No, víte, moje hvězdné mapy jsou staré, ale kdybyste byl ochoten počkat do východu slunce a kdyby se mě rychle podařilo vymyslet přístroj pro určení polohy s pomocí slunce a k tomu se strojit dostatečně přesné hodiny, kde jsme teď, Leonarda? No, tak asi uprostřed kruhového moře, řekl bych. Ve středu? No, v žádném případě od něj nebudeme daleko, Podívejte, kdybych alespoň mohl změřit rychlost větru, takže lepší je tady někde v okolí. A to jistě mohl bych. Výborně. Odpoutej nás od té porouchané lodi, dokud jsme stále ještě pod ochranou tmy. Ráno bych se hrozně rád podíval na tu zem, která nám nadělala tolik potíží a navrhoval bych, abychom si zatím všichni zdřímli. Seržant Tračník toho moc nenaspal. To mělo několik důvodů. Jedním z nich bylo, že ho několikrát probudilo bušení, řezání a další zvuky, které sem doléhaly z přídě člunu. Také mu kapalo na hlavu ze stropu. Ale jedním z nejdůležitějších důvodů bylo, že nedostatek činnosti mu konečně dovolil rozebrat situaci v níž se ocitl. Občas, když se probudil, viděl Patricie schrbeného nad Leonardovými kresbami, ponurý stín ve světle jediné svíce, jak čte a dělá si poznámky. Byl v nejbližší společnosti, muže jehož se bál i cech vrahů, Dalšího muže, který byl odhodlán zůstat vzhůru celou noc, jen proto, aby vymyslel budík, který by ho ráno vzbudil, a muže, který si nikdy vědomě nevyměnil spodní prádlo. A navíc byl na moři. Pokusil se na to všechno podívat z té lepší stránky. Co bylo hlavním důvodem, že on, tračník, nenáviděl lodi? A to, že se potápěli, ne, ale Tahle měla to potápění zabudované od začátku v popisu práce. A v ní jste nemuseli pozorovat vlny, jak se zvedají a klesají a zvedají, a protože ty vlny jste měli někde nad hlavou. Bylo to všechno naprosto logické. Až na to, že mu to nějak naklidu nepřidalo. Jednou, když se v průběhu noci zase probudil, zaslechl z předního konce lodi tiché hlasy. Tak docela nerozumím, můj pane, proč oni? Dělají, co se jim přikáže. Mají sklony věřit tomu poslednímu, co slyšeli? Nejsou dost chytří, aby kladli otázky? A mají jistou neotřesitelnou věrnost, jakou najdete jen u těch, kdož nejsou zatíženi přílišnou dávkou inteligence. Asi máte pravdu, můj pane. Takoví muži jsou velmi cení, věřte mi. Seržant Tračník se převalil na druhý bok a pokusil se najít nějakou pohodlnou polohu. Jsem rád, že nejsem jako ti chudáci, o kterých mluví, pomyslel si, a bez ohledu na to, že člun spočíval v mořských hlubinách, znovu sklouzl do náruče spánku. Já jsem muž výjimečných vlastností. Elánius potřásil hlavou. Záďové světlo kladské lodi bylo všeru sotva vidět. Doháníme je. Kapitán Kunkins přikývil. Možná těžko se to odhaduje, je to přece jenom hodně daleko. A bylo už přes palubu vyhozeno skutečně všechno, co nás zatěžuje. No samozřejmě, co byste ještě chtěl? Mám si snad ohlit vousy? Nad okrajem vstupního poklopu se objevila karotkova tvář. Všichni mládenci už jsou uloženi, pane. Výborně tak bych to taky na pár hodin zabalil, pane. Kdyby vám to nevadilo? Promiňte, kapitáne, nerozumím. No, někam bych na pár hodin složil hlavu. Ale vždyť. Elánius mával rukou k temnému obzoru. Vždyť se ženeme postopě únoců vaší přítelkyně. Mimo jiné. Samozřejmě, pane. Vy, vy chcete tím opravdu říct, že si chcete hodit šlofíka? Teď? Abych byl čerstvý, až je doženeme? Přesně tak, pane, kdybych strávil celou noc tím, že bych je vyhlížel a dělal si starosti co a jak, asi bych moc k ničemu nebyl, až je dopadneme. Dávalo to smysl. Opravdu to dávalo smysl. Samozřejmě, že to dávalo smysl, Elánius viděl, že je to dokonale prosycené smyslem. Karotka si skutečně dokázal sednout a smyslu plně o věcech popřemýšlet. A myslíte, kapitáne, že budete schopný usnout? Samozřejmě, pane. Jsem tím Anguji povinován. Aha, no dobrá, v tom případě dobrou noc. Karotka opět zmizel v podpalubí. Dobré nebe, ozval se po chvilce Kunkins. Je ten chlap skutečný? Je. Tedy, abyste rozuměl, vy byste šel a pleskl sebou na ucho, kdybyste pronásledoval svou milovanou, která by byla na té lodi? Elánius smlčel. Kunkins se těše uchechtl. he. I když zasejc musím říct, že kdyby tam byla Lady Sibyla, že by ta loď zdaleka neměla čáru ponoru tak vysoko. Víte co, hlídejte si moře, dejte pozor, ať nenarazíte na nějakou velrybu nebo něco podobného. Karotka, pomyslel si Elánius. Kdybys ho neznal, tak bys tomu nevěřil. Oni zpomalujou Syre Elánie, vykřikl za ním Kuntins. Cože? No, povídám, že zpomalujou. No, výborně. A co budete dělat, až je dohoníme? No, o tom Elánius moc nepřemýšlel. Pak si ale vybavil jeden velmi nedokonalý dřevořez z knihy o pirátech. Zachytíme se v jejich lanoví a přehoupneme se se zbraněmi v zubech na jejich palubu? Opravdu, pokýval Kunkin s vážně hlavou. A to bude skvělý. Už celý roky jsem takovou akci neviděl. V životě jsem něco podobného viděl akorát jednou. Ano. Jo, jak se zdá, vyčet ten mládenec tuhle věcičku z nějaký knihy a fakticky se přehoup na nepřátelskou loď do jejich lanový sešavlý v zubech. Ano. Na rakev jsme mu pak napsali půl hlavej Harry. Och. No nevím, jestli jste někdy viděl vejce na měko, když se vezme nůž a takhle se fikne. Dobrá, chápu vaše námitky. Co navrhujete vy? No, háky, méně nad háky. Hodíte, zaseknete do nepřátelské lodi a přitáhnete si ji pěkně až pod nos. A vy nějaké háky máte? A jasně, že jo. Naposledy jsem je viděl v odpoledne. No, to je skvělé, takže pokud si vzpomínám, bylo to ve chvíli, kdy váš seržant na váška házel ty přebyteční věci do muře a řekl, co mám udělat s těmadle železnýma hákama, pane. Někdo mu řek, teď kom se zrovna nespomínám, kdo to mohl být, Řekl, je to zbytečná váha, hodě přes palubu. A proč jste se neozval? No, vědí, ani se mi nechtělo. Tak vám to krásně odsají palo. mě, kapitáne. Mohl bych vás dát v sadě do želez. A kde pak, to neuděláte a hned vám řeknu proč. Za prvé, protože když se kapitán Karotka zeptal, co mám udělat s těm ale řetězama, zamapané řekste, tak poslyšte teď vám něco. A za druhý, protože si myslím, že o lodích vůbec nic nevíte u všech bohů. My tady lidi nevsazujeme do želez, ale prostě je zavřem. Víte, jak se skasává hlavní prámová stěhovka? Pač já ne. Všechny ty řečičky dobrý pro suchozemský krysy, kdyby vůbec námořníci užívali slovo suchozemský krysy pro nenámořníky. Víte, jaký je rozdíl mezi kormou a klounem? Já ne. Klouna jsem dokonce ani nikdy dá nejet. U všech stahen a prsatek. Nemělo to být u všech ráhen a kosatek? Když se to bralo, tak jsem byl nemocný. Kapitán Kunkins otočil kormidelním kolem. A kromě toho, tohle je svižnej vítr. A já a my chlapi víme, za který špagátky zatahat, aby ty velký plátěný věcičky nahoře fungovaly jak mají. Kdyby to zkusili vaši lidi, hodně rychle byste zjistili, jak daleko je nejbližší zem. A jak daleko je nejbližší zem? Tady asi 30 fatomů a rovnou dolu. Světlo se viditelně přiblížilo. Kvrik, ping, ping, ping, Dobrý bože. Co pak to bude teď? Zatrnul Elánius. A jsem od A jenom těsně unikneš útoku kleckého atentátníka. Elánius cítil, jak mu přeběhl mraz po zádech. Kde? Řekl a začal se zuřivě rozhlížet na všechny strany. Na rohu Pibobarské ulice a Broudveje. Ale tam přece nejsem. A čemu je potom dobrý, když se domluváš chůzky? Proč se já tady snažím? Řekl jsi mi, že chceš vidět všechno, co bys měl udělat? Poslouchej, člověk si přece nedemlouvá schůzky, na kterých má být zavražděn. To si snad myslíš, kde by tam mělo být na seznamu? Dneska nezapomeň. Jako například dnes nezapomeň umřít? Hele. Není to od tebe fér, když se to snažíš hodit na mě jenom proto, že nejseš ve správný časový linii. Co zas má u čerta znamenat tohle. Aha, já věděl, že snečet návod. Kapitola 17, odstavec 2, bod C. Objasňuje zcela přesně, že je životně důležitý držet se jedné reality, protože jinak zákon nejistoty říká... Zapomeň, že jsem se tě na něco ptal, ano... Elárius se podíval na Kunkinse a pak na vzdálenou loď. Uděláme to mém, ať jsme kde jsme. Vykročil ke schodišti do podpalubí. Na váško! Klačtí námořníci bojovali slany, zatímco jejich kapitán na ně křičel. 71-hodinový Ahmed nekřičel. Stál s mečem v ruce a čekal. Kapitán k němu přiběhl, třásl se strachem a v ruce držel kus provazu. E, vidíš, Vali, někdo to lano přeřízl. Kdo pak by to udělal? Zeptal se jeden 70 hodinový Ahmed Tiše. No to nevím, ale až ho najdu. Ti psy už nás skoro mají. Tví muži by měli pracovat rychleji. Kdo mohl udělat takovou věc? Vždyť vy jste byl tady, jak tady mohli. Jeho pohled přeletěl od přeťatého lana k meči. E, chtěl si něco říct si? Kapitán se nestal kapitánem, protože by byl hloupý. Otočil se na podpadku. Tak zvedněte konečně tu plachtu nahoru ve smrdutí čupčí syni. Výborně jeden na sedmdesátihodinový Ahmed. To je ono! Navážku v samostříl byl původně dobývací stroj, k jehož obsluze bylo zapotřebí tří mužů. Ale navážka z něj odstranil podvozek a naviják jako nepotřebné. Natahoval ho jednoduše rukou. Pohled na trola, který jedním prstem natahuje onen děsivý nástroj zkázy, obvykle stačil k tomu, aby se i ti nejodvážnější vzdali. Zahleděl se pochybovačně ke vzdálenému světlu. To je šance milion k jedný. To jsme museli být blíž. Hlavně je potřeba, aby se zasáhl pod čarou ponoru, aby nemohli přeseknout lano, nařizoval Elánius. E, jasně, e, jasně. V čem je potíž, seržante? E, míříme do klače, že jo. No, a když budeme pokračovat týmhle směrem, tak ano. E, jenže. Já budu v klači úplně hloupej, kvůli tomu vedru, že jo. Já doufám, že se nám je podaří zastavit dříve, než se do klače dostaneme na váško. Nestojím o to být hloupej. Vím, že lidi říkají, že troll navážka, on natvrdlejší než... Cihlovej chlebíček doplnil Elánius, který nespouštěl světlo z očí. To je ono, jenže já se doslech, že v poušti je... Deprvé hrozně vedro. Trol měl tak truchlivý výraz, že to elánya dojalo a uštědřil mu přátelské poplácání po zádech. Takže co kdybychom je zastavili teď, co? Řekl a rychle zatřepal rukou, aby zahnal bolest. Druhá loď už byla tak blízko, že bylo vidět námořníky horečně pracující na palubě. Ve světle lodních lamp se nadouvala hlavní plachta. Navážka pozvedl samostříl. Na hrotu šípu zazářila koule modrozeleného světla. Trol na ně nechápavě zíral. Zelený oheň se rozeběhl po stěžních a když dorazil až k palubě, rozpadl se na tucet zelenomodrých koulí, které se kutálely, praskaly a rozhazovaly jiskry na všechny strany. Eh, — Voni používaj magie. Na vážkově helmě zazářil zelenomodrý plamen. — Co je to, Kunkinsi? O, to není magie, to je horší než magie, odpověděl kapitán, otočil se na podpadku a pospíchal pryč. Eh, — Hej, tam, mládenci, okamžitě stáhněte všechny plachty. — Jen je hezky, nechte, kde jsou, vykřikl Elánius. Vy víte, co to je? Ono to ani nechřeje, zabručel naváška a strčel prst do ohně na konci šípu. Nesahej na to, nesahej na to, to není nic jiného než ohň svatého Ungulanta, to znamená, že v zápětí zahyneme v náručí strašlivé bouře. Elánius se rozhlédl. Meč napátila po... Ne, zatemňovala oblohu v obrovských zdouvajících kupách jako inkoust vlévaný do vody. Někde uvnitř blízkalo modrofialové světlo. Loď se začínala zmítat na vlnách. Hleďte, musíme skasat nějaký plachty, to je jediná možnost. Nikdo se ničeho nedotkne, vykřikl Elánius. Zelený oheň teď už ozářil i vrcholky vln. Naváško, zatkneš každého, kdo by se něčeho dotkl. Rozkaz, pade. Chceme přece plout co nejrychleji. Pokračoval Elánius do sykotu větru a vzdáleného hřmění bouře. Kunkinc na něj vyděšeně zíral, když se jim loď vzepěla pod náma. H, vy jste šilenej! Umíte si vůbec představit, co se stane z lodí, která se pokusí neumít, že ne? Tohle není normální počasí. Musíte se pokusit a patrně z něj vyjet. Dá se jim zkoušet nechat hnát. Na navážkově hlavě přistálo něco kluského a odrazilo se to na palubu, odkud se to pokoušelo odmrzkat do palubního žlápku. A teď ještě začaly močit ryby, zasténal Kunkins. Právě v té chvíli oblaka vytvořila sírově žlutou clonu ozařovanou zevnitř neustálými záblesky. A bylo teplo. To bylo ze všeho nejpodivnější. Vychřice ječela jako pytel plný koček a vlny se změnily na vysoké stěny po obou stranách lodi, ale ovzduší bylo žhavé jak v peci. Podívejte, dokonce i klačaní stahujou plachty, ječel Kunkins v dešti krevetek. Výborně, teď je chytíme! Šílenče! Au! Od Kunkinsova klobouku se odrazilo něco tvrdého, zazvonilo to olodní zábradlí a skutálelo se Elániovi k nohám. Byla to mosazná koule s otvorem na jedné straně. Bohové! Ne! sténal vyděšený Kunkins a zakrýval si hlavu rukama. A teď ještě ke všemu ty zasraný koncovky ze sloupkových postelí. Kdykoliv byl kapitán klačské lodi v blízkosti 71 hodinového Ahmeda, ztrácel svou hádavost, vrhl jen pohled na napjaté sténající plachty a přepočítával si v duchu svou šanci na vstup do ráje. Možná, že nám ten pes, který přesekal lana, udělal dobrou službu, vykřikl do hukotu větru. Ahmed mlčel. Neustále se ohlížel. Občasný výbuch světla elektrické bouře mu vždy ukázal loď pro následovatelů zahalenou zeleným světem. Pak se podíval na studený oheň, který se jako mlha táhl za stěžní jejich vlastní lodi. Vidíš to světlo na okraji plamenů? Můj pane. Vidíš člověče? Em, ne. Samozřejmě, že ne. Ale vidíš ten lém, kde žádné světlo není? Kapitán na něj chvilku vytěšeně zíral a pak s poslušností k smrti vytěšeného člověka zvedl hlavu a skutečně viděl místo, kde světlo nebylo, i když tam nebylo prázdno. Jak se potrhané zelené plameny zmítaly ve větru, zdálo se, že jsou lemovány temnotou nebo snad nepravidelnou pohyblivou dírou do vesmíru. To je Oktarína, vykřikl Ahmed, když palubu zaplavila další obrovská vlna. Vidí ji jen mágové. Ta bouře je magická, proto je tak strašlivé počasí. Když loď znovu dopadla do vln, v každém spoji. Vždyť my už ani neplujem po vodě, štkal Kunkins. Přeskakujeme z hřebene jedné vlny na druhé. Výborně, odpovídal mu Elánio s křikem. Aspoň to s námi nebude tak hrozně houpat. Teď bychom zase mohli nabrat pořádnou rychlost, jen kdyby se nám podařilo vyházet všechny ty mosazné koncovky přes palubu. Prší tady takové věci často? No a co si myslíte vy? Jak to mám vědět? Já nejsem námořník. Ne, mosazné koncovky z postelí tady nepršejí denně. Ani k belíky na uhlí, dodával Kunkins, když na zábradlí narazilo něco černého a zmizelo to ve vlnách. Obyčejně tady padají stejné věci jako jinde. Déšť, sníh, kroupy, ryby. Vspínající se loď zasáhl další pory v bouře a celá paluba se najednou pokryla lesklým stříprem. Zase ryby, vykřikl Elánius, takže se nám počasí vrací k normálu, že? Ne, tohle je ještě horší. Jak to? Kunkins pozvedl oválnou krabičku. To jsou sardinky! Loď narazila na další vlnu, zasténala a znovu vylétla do vzduchu. Studené zelené světlo bylo všude kolem. Vyzařoval ho každý hřebík na palubě, lemovalo každé lano, každý provazový žebřík. Elánius začínal mít neskutečný pocit, že loď drží pohromadě právě jen díky onomu podivnému světlu. Pohybovalo se téměř cílevědomě. Praskalo a jeskřilo, ale nepálilo ani neubližovalo. Vypadalo skoro jako, když se baví. Loď dopadla do vln. Elánia zaplavila voda. Kapitáne Kunkinsi? Ano? Proč vlastně točíme tím kolem? Vždyť kormidlo vůbec není ve vodě. Pustili ho. Loukotě se zamíhaly a když se zalilo zelené světlo, kolo se zastavilo. Začaly pršet koláče. Členové hlídky se pokoušeli udělat si v podpalubí pohodlí, ale měli s tím jisté potíže. Neexistovalo totiž jediné místo na podlaze, které by se v poměrně krátkých intervalech neměnilo na místo na stěně. Ale přesto v temnotě někdo chrápal. Jak v tomhle může někdo spát? zasténal Reginald Půlbotka. Kapitán Karotke, ano, známila Pleskot. Sekala do něčeho svou sekerou. Karotka se vzpříčil mezi lodní stěnou a jedním lodním žebrem. Občas něco zamumlal a změnil polohu. Hm, jako nemlivně, to by mě zajímalo, jak to dokáže, zabručil Reg Půlbotka jenže tahle věc už musí každou chvíli rozpadnout. O, možná, ale to by ti snad nemělo dělat starosti, když už seš stejně mrtvej, ne? Jo, a kvůli tomu mám podle tebe skončit na mozským dně po kolena ve velrybem hnoji, víš, jak dlouho půjdu domů a pot mě, a to nemluvím o potížích sežraloky, kteří by se mě pokoušeli sežrat. Nebojíte se malufierní! Dle zákona schizofrenia Šova strávili námořník nejejich čtyři dny v břiše obludné ryby, prohlásil policista postihnout. V nastalém těchu se všem zdál hrom obzvláště hlasitý. Myčáku, to tady jako mluvíme o zázracích, ozval se po chvilce, rak půl bodka, nebo jen o velmi pomalém trávicím procesu. Jistě bys v tomto okamžiku udělal lépe, kdybys zvažoval stav své nesmrtelné duše, místo toho, abys žertoval. No, mě především dělá starost stav mého nesmrtelného těla. Mám tady takový malý spisek, který bych tím mohl poskytnout. Myčáku, je ten papír dost velký, aby se z něj dala složit loďka, na které bychom se všichni zachránili? Policista postihnout spatřil svou příležitost. Ach, ano, toč ta správná otázka. Metaforicky vzato je. Co pak, tahle loď nemá záchranný čloun? Skočila mu spěšně do řeky Řečka Pleskot. Jsem si skoro jistá, že když jsme nastupovali, Jeden jsem nahoře, zahlídla. Jo, člun. Nedal si někdo šarvinky? Podařilo se mi otevřít jednu krabičkou. Záchranej člun, opakoval naváška. Mluvil jako někdo, kdo právě zkoumá nepříjemnou pravdu. Byla to taková velká těžká věc, co nás děsně zpomalovala. Jasně, ahoj, taky viděl, určitě. Tak to jo, jeden tam byl. Tak to byl záchranný člun, jo. Možná bychom se měli dopravit, ale sponěkam do závěří a vyhodit kotvu. Eh, kotvu, to, jo. To jako tu velikou věc, co má na konci takový jako háky, že jo? O no tak, to je ona. O, hodně těžká věcička, ne. O samozřejmě. Jo, a, a tak mě napadlo, kdyby ji někdo hodil do vody bez řetězu už před delším časem. Tak to by nám už asi nebyla moc platná, že ne? No to těžko. Reginald půlbotka vyhlédl pozvednutým poklopem na polubu. Obloha se podobala špinavé žluté pokrývce křižované ohnivými záblesky. Hrom se sléval do nepřetržitého dunění. Zajímalo by mě, jak hluboko asi klesl barometr. Až úplně dolů, to mi věř. Bylo v přirozenosti Rusů otevírat dveře opatrně. Všeobecně vzato, vždyť na druhé straně byl vždycky nepřítel. Dříve nebo později. Na podlaze uviděl stříbrný obojek, který ležel vedle malé fontánky vody plíštící z lodní stěny a těše zaklel. Ahmed chvilku vyčkal a pak rychle otevřel dveře do kořán. Narazili do stěny. Neměl jsem v úmyslu ti oblížit. Kdybych to chtěl udělat, byla bys už dávno. Zatoužila potom, aby byla použila vlčí podobu. Kdyby byla vlkem, neměla by žádné potíže. Jenže to by byl ten problém. Byla by snadno zvítězila, ale byla by nervózní a poplašená. Tomu se člověk mohl vyhnout. Vlk ne. Ve vlčí podobě by mohla udělat chybné věci. Věci v panice, zvířecí věci. Spustila se od stropu nad dveřmi. Prudce ho odstrčila. Udělala přemet vzad, přibouchla dveře a samkla je. Těžká zahnutá čepel projela dveřmi jako horký nůž plátkem másla. Za sebou uslyšela zděšené nadechnutí. Obrátila se a uviděla dva muže se sítí. Přes vlka by ji jistě byly, přehodili bez váhání. Jenže nahou ženu nečekali. Každý, komu se neočekávaně zjeví nahá žena, většinou zauvažuje zda nemá připracovat své okamžité plány. Obdeřila každého z nich bleskovým kopancem a rozeběhla se opačným směrem, otevřela namátkou první dveře na něž narazila a zabouchla je za sebou. Byla to kajuta se psi. Zvířata vyskočila na nohy, otevřela tlamy, ale pak si zase klidně lehla na zem. Vlkodlak má poměrně velkou moc nad ostatními zvířaty bez ohledu na to, jakou má právě podobu, i když především v tom smyslu, že se před ním zvířata snaží vypadat co nejmenší a co nejméně jedlá. Proběhla kolem nich a roztáhla závěsy kolem lůžka. Muž v poduškách otevřel oči. Byl to klačan, ale ze a pobledlý bolestí. Pod očima měl temné kruhy. Ach, ozval se, tak se zdá, že jsem zemřel a dorazil do ráje. Ty jsi horyška? Poslyšte, takové věci nemusím poslouchat. Odsekla mu Angua a zkušenýma rukama začala trhat hedvábí. Byla si vědoma toho, že má jistou nevelkou výhodu před muži vlkodlaky, protože když se někde náhle zjevila nahá žena, Vyvolávalo to obvykle méně stížností, než když se tam objevil nahý muž. Ovšem na druhou stranu, ženy vlkodlačky zase častokrát dostávaly velmi neodbytné nabídky. Bylo nutné, aby si vlkodlaci v takových okamžicích co nejdříve vzali něco na sebe a to jak z důvodů počestnosti, tak nepohodlného pohupování některých částí těla. To bylo důvodem, že bleskové vyhotovení provizorního oděvu téměř z čehokoliv bylo jednou z nepříliš známých vlkodlačích dovedností. Angua se zarazila. Samozřejmě necvičenému oku připadali všichni klačené stejní, ale vlkodlakům se zase zdáli stejní všichni lidé. Jedlí. Ona se je naučila rozlišovat. Vy jste princ Kufr? Jsem. A Vy? Někdo vykopl dveře. Angua se vrhla k oknu a vytrhla závoru, která ho zajišťovala. Do kabiny se okamžitě vlil silný prout vody a promočil Angu od hlavy k patě, ale i tak se jí podařilo prodrat se okénkem a zmizet venku. Jenom procházíte, zamumlal zklamaně princ. 71-hodinový Ahmed přiskočil k oknu a vyhlédl ven. Loď se šíleně zmítala a venku spolu bojovaly modrozelené, plamenem lemované vlny. Nikdo nemohl plavat v takové moři. Otočil se k zádi lodi, kdy Angua vysela na vlečném laně. Viděla, jak na ní mrkl. Pak se odvrátil a ona slyšela, jak říká. Musela se utopit. Zpátky na místa. V zápětí se na palubě zavřel poklop. Když vyšlo slunce, bylo nebe bez jediného mráčku. Pozorovatel, pokud by nějaký nablízku byl, by se jistě všiml, že na tomhle malém kousku se moře vlnilo trochu jinak. Možná, že by se zamyslil nad kusem zahnuté trubky, která se s tichým skřípěním otáčela sem a tam. Kdyby k ní dokázal přiložit ucho, byl by vyslechl následující hovor. Nápad dostal, když jsem vzímal. Kus trubky, zrcátko nahoře a dole, řešení všech našich potíží s orientací a nedostatkem vzduchu. Úžasné! Trubka na prohlížení věcí, kterou se dá dýchat. U všech bohů, jak víte, že se mi pomenoval právě takhle, můj pane. Šťastná náhoda. Malaň. Nekdo mi předělal člapací předadlo, teď je pohodlný. Aha, ano, desátníku, co jste spal, podnikl jsem jistou měření a udělal drobné úpravy, které odpovídají vašim anatomickým. Vy jste něco měřil? Ano, jistě já, no, jako v mých předacích oblastech. Ale prosím, tím si nelamte hlavu, anatomie je svým způsobem mou vášní a... Jo, tak vášní, jo. Tak pro začátek byste mohli přestat s tou svou vášní, prosím mi anatomie pejče. A okamžik vidím něco jako ostrov. Trubka se se skřípotem otočila stranou. No to je lepš, vidím tam i lidi. Takže kešlapadlům šlapadlům, pánové, musíme proskoumat mozké dno. No, když bude ukarmit na pak se nikam jinam ani nedostaneme. Mlčno by. Trubka zmizela ve vlnách. Na hladinu se vyrojil malý Gezi ryboblin a část vzrušeného, navlhlého dialogu. Jehož účastníci se dohadovali, čí povinností bylo trubku zašpuntovat. A pak se onen téměř prázdný kousek oceánu stal kouskem ještě prázdnějším.